la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul C0810 și 5. Programele acestea sunt constituite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe preacredincioșul sau slujitor, preotul Niculiță, să le întocmească. Apoi, tot prin ajutorul și harul Domnului nostru Isus Hristos, care s-a îndurat de noi, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de Radio la care ascultați sub forma de lecțiunea 30 de minute de maniera celui de astăzi care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Textul lecțiunii de astăzi se va deschide cu prilejul versetului 10 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni de la capitolul 12 de care ne vom apropia de îndată ce mai întâi vom citi câteva gânduri pe tema roadei. Citeam undeva că un predicator german a primit într-o zi o scrisoare în care era acuzat că vorbește numai despre har și niciodată despre lege, legea Vechiului Testament. Predicatorul a citit scrisoarea următoarea, duminică în adunare, apoi s-a îndreptat spre fereastră. Vedeți dumneavoastră părul acela care face pere? Este sălbatic și nu face niciodată roade comestibile. O să-i dau eu o lecție bună. Dragul meu păr, nu ți-e rușine să aduci deja de zece ani numai roade sălbatice? Ar fi timpul să faci pere bune. Ascultă-mă și fă ceea ce-ți spun. Zicând acestea, predicatorul s-a întors spre oamenii care ședeau acolo și zâmbeau. Desigur, le-a zis el, zâmbiți pe bună dreptate. Un păr sălbatic nu poate aduce roade bune, chiar dacă i-am vorbit oricât de mult. Predicile de morală nu ajută la nimic. La fel stau lucrurile și cu voi, dragii mei ascultători. Nu are niciun sens să vă cer să faceți tot felul de fapte bune, atâta timp cât nu sunteți întorși la Dumnezeu. Abia după ce veți primi prin har viața nouă și Duhul Sfânt va locui în voi, abia atunci veți putea aduce roade pentru Dumnezeu, deoarece roadele vor fi produsul Duhului Sfânt care va locui în voi. Cei ce sunt pământești, spune cuvântul Domnului, nu pot să placă lui Dumnezeu, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Așa scrie la 2 Corinteni 5 cu 17. Cum stau lucrurile cu dumneata iubite ascultător? Ești altoit în Dumnezeu? Ai dumneata firea lui Dumnezeu? Ești copil al lui Dumnezeu născut prin Duhul Sfânt din Dumnezeu? Ai Duhul Sfânt în dumneata care să facă faptele cerute și primite înaintea lui Dumnezeu? Să știi că nu întâmplător ai ajuns în fața aparatului de radio ca să asculți acest program. Programul acesta este rânduit de Dumnezeu pentru dumneata să te lămurească de plin că n-ai să poți să aduci roade pentru Dumnezeu în natura asta în care ești născut din Adam cel păcătos, după cum nici părul sălbatic nu poate aduce roade altoite. Așa după cum părul ăsta sălbatic trebuie altoit ca să aducă roade bune, așa și dumneata trebuie să fie altoit în Dumnezeu pentru ca să poți aduce roadele lui Dumnezeu. În afara nașterii din nou prin Duhul Sfânt, care din partea dumitale se face prin pocăință și botez, nu există posibilitate de a ajunge vreodată să dai ochii cu Dumnezeu în calitate de copil al Lui Dumnezeu. Iisus Hristos însuși, ca om, a fost născut prin și din Duhul Sfânt. Nici pentru noi nu există o altă cale de a intra în cerul Lui Dumnezeu, decât ca urmare a nașterii prin Duhul Sfânt și din Duhul Sfânt vorbim la nivel de Duh, pentru că omul este Duh, suflet și trup. Așa că nu există nicio nădejde pentru nimeni, mai ales dintre oamenii care suntem născuți în păcat, să moștenim locul cu verdeață dacă nu suntem născuți din nou din Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt. Nașterea aceasta, din nou, este oferită tuturor oamenilor, dar au parte de ea numai aceia care întind mâna pocăinței și a botezului ca să poată să beneficieze de ea. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului care ne stă înainte, luminând pe toți aceia care nu s-au pocăit cu privire la nevoia absolută de a se pocăi singura cale de a intra în cer, iar pe noi, pe cei pe care ne-ai adus la această lumină mai demult, să ne ajuți te rugăm să umblăm demn de numele de copii ai tăi. Amin. cându acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 10 de la 1 Corinteni 12. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Este vorba aici despre învățătura cu privire la felul în care a rânduit Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt în biserică pentru desăvârșirea bisericii, trupul cel mistic al lui Hristos aici pe pământ. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi despre feluritele limbi și tălmăcirea limbilor. Alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecției precedente, le adăugăm și pe astea, începând cu un citat din Cartea Faptele Apostolilor. La capitolul 19, versetele 5 și 6, ni se spune că în Efes niște ucenici ai lui Ioan Botezătorul, după ce au primit botezul creștin, deosebit de cel al lui Ioan pe care îl aveau, și după ce spun Apov Apostol Pavel și-a pus mâinile peste ei, au vorbit în alte limbi și proroceau. Nici aici nu se dă vreo altă lămurire, ci doar atât, alte limbi. Ca și oamenii din casa lui Corneliu, toți acești ucenici al lui Ioan au vorbit în limbi, fără să stăruiască după așa ceva. Era doar un semn din partea lui Dumnezeu, prin care arăta primirea acestor oameni foarte religioși în biserica lui Hristos. Ei se bazau pe religiozitatea lor, dar Dumnezeu le-a arătat că mântuirea nu se capătă decât prin credința în Fiul Său, Isus Hristos. Deci așa a stat cazul cu evrei, așa a stat cazul cu neamurile cu păgânii, așa stă cazul și aici cu cei care erau ucenicii lui Ioan Botezătorul. Sfânta Scriptură nu mai amintește niciun caz afară de cele două arătate mai sus, când, în urma botezului în apă, cineva să fi vorbit în limbi, cu toate că mântuirea le era asigurată, așa cum vedem cazul temnicierului din Filipii, al Lidiei, al famenului etiopian și al atâtor altăra care sunt aici arătate în faptele apostolilor. Duhul Sfânt dă darul vorbirii în limbi cu un scop. Și așa cum s-a zis mai sus, nu tuturor creștinilor și nu în toate vremurile. S-a dat întâi apostolilor lui Hristos, s-a dat apoi lui Corneliu și oamenilor din casa lui ca sen al primirii păgânilor în biserică. S-a dat apoi ucenicilor lui Ioan Botezătorul ca să se arate că religia iudaică, chiar și în forma ei de săvârșită, nu poate da mântuirea, ci ea se primește în același fel ca și în cazurile dinainte, numai prin Hristos. Deci, cazurile amintite mai sus sunt cazuri tipice, sunt temelii pe care s-a ridicat Mărețul Templu al creștinismului, cazuri care nu se mai repetă. După perioada biblică a secolului I, găsim acest fenomen în mod sporadic. În continuare, tot la 1 Corinteni, capitolul 12, citim la versetul următor, 11, următoarele. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Dragii mei, lista darurilor arătată în această sfântă epistolă nu este completă, deoarece alte daruri sunt arătate în alte părți ale Noului Testament. Dacă cercetăm cu atenție, vom vedea că multe din ele nu mai sunt date astăzi bisericii, nemai fiind actuale. Ca o încheiere a listei darurilor, Sfântul Apostol Pavel zice Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Am subliniat aici cuvântul cum voiește pentru ca să înțelegem mai bine că nu cum vrem noi credincioși. Ci cum vrea Duhul Sfânt, așa se primesc darurile. Duhul Sfânt știe mai bine cui să dea și când să dea un dar. Nu darurile sunt importante, ci scopul pentru care sunt date. Fiecare răscumpărat al Domnului Isus primește ceva din partea Duhului Sfânt, dar în vederea aceluiași scop. Nu sunt două râuri la fel pe pământ, dar până la urmă toate ajung în mare. Dacă viața noastră se aseamănă tot mai mult cu viața Domnului Isus, nu este important ce fel de mijloace folosim, adică ce fel de mijloace folosește Duhul Sfânt prin noi. Important este că totul duce la Isus, la asemănarea cu El, în trăire și în lucrare, deoarece toate sunt, sau ar trebui să fie în viața noastră, pornite tot de la Isus prin Duhul Sfânt. Să învățăm zilnic ascultarea și supunerea totală față de Dumnezeu, iar El ne va da tot ce ne trebuie în vederea realizării scopului. Noi nu știm ce ne trebuie, dar dacă dăm voie Domnului să facă ce vrea El cu noi, ne va da darurile sale potrivite nouă în lucrarea pe care o avem de făcut. Odată cu darul primit, ne va da și lumina ca să-l recunoaștem ca venind din partea lui și astfel să-l punem în lucrare. Hotărător este faptul că duhul dă fiecăruia în parte cum voiește el. Deși sunt multe daruri împărțite tuturor credincioșilor, este același duh și același scop să nu uităm și să nu pierdem din vedere lucrul acesta. Diversitate în unitate, numai așa se dezvoltă biserica pe pământ ca un organism viu bine alcătuit. La versetul următor, versetul 12 din 1 Corinteni 12, Apostolul Pavel conclude căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Dragii mei, una din tainele mari ale lui Dumnezeu, arătate în sfântul său cuvânt, este taina Bisericii lui Hristos pe pământ, adică ceata tuturor celor mântuiți, prin credința în jertfa răscumpărătoare de pe crucea Golgotei, începând din ziua 50 și până în clipa când va veni a doua oară Domnul Isus. Această ceată de mântuiți poartă multe numiri și este asemănată cu multe lucruri de pe pământ, Spre exemplu, la Luca 12, 32, turma mică, casă duhovnicească la 1 Petru 2, 5, neam spânt la 1 Petru 2, 9, mireasă la 2 Corinteni 11, 2 și așa mai departe. Dar nicio asemănare nu arată mai bine unitatea dintre cei răscumpărați și răscumpărătorul lor, dintre făpturi și păcători, ca asemănarea cu trupul. Citeam deci versetul 12 din 1 Corinteni 12,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 La faptele 9 cu 4, unde se relatează întoarcerea la Dumnezeu a lui Pavel, Domnul Isus îi se arată și îi pune această întrebare. Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Este interesant felul cum îi se adresează Domnul Isus aici. El persecuta niște oameni pe care îi socotea creștini, pe care îi socotea rătăciți. Și totuși Domnul Isus îi spune pentru ce mă prigonești? Prigonirea creștinilor este o prigonire făcută direct domnului Isus Hristos. Vorbind despre unitatea trupului lui Hristos, fericitul Augustin spune: Membrele trupului lui Hristos sunt vii și lucrătoare. Fiecare membru care nu se încadrează funcționării normale a organismului, poate auzi cuvintele Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Și aceasta pentru că noi suntem trupul său, pentru că el însuși este capul nostru, pentru că Hristos total, întreg, este capul și trupul. Aceasta este luată din Sermo 133, aliniatul 8. Fiecare credincios este un mădular, o celulă din trupul lui Hristos. Ceea ce face unitatea acestui trup este Duhul Sfânt. Numai cine este născut din nou de Duhul Sfânt prin credința în jertfa Domnului Isus, numai acela face parte din trupul viu al mântuirii. Darurile și slujbele despre care a vorbit Apostolul Pavel mai înainte cu câteva versete, au în vedere unitatea trupului lui Hristos. Fiecare credincios cu darul său primit prin Duhul Sfânt din partea lui Dumnezeu contribuie la desăvârșirea unității și întăririi trupului. Tot în scrierile fericitului Augustin citim un gând interesant despre unitate. El zice: Dumnezeu n-a creat decât un om pentru a fi ca origine. El nu a voit să creeze separat omul și femeia. El nu a creat decât omul pentru a face din el femeia. Pentru ce aceasta, pentru ce neamul omenesc începe cu un singur om dacă nu pentru a inspira neamului omenesc unitatea? Cât de minunat este trupul omenesc! Cuvântul grecesc folosit în acest loc este Soma, adică trupul întreg și viu. Îl găsim de 18 ori în versetele 12 până la 27 din capitolul acesta, capitolul 12 de la 1 Corinteni. Un medic credincios din America, savant de mare valoare, a ținut o conferință despre trupul omenesc, arătând că valoarea lui nu stă deloc în partea materială. Cele 75 de kilograme, cât cântărește un om greutate-mijlocie, zicea el, nu sunt, din punct de vedere chimic, decât o oarecare cantitate de carbon, calciu, zahăr, o cantitate de fier echivalentă cu câteva cuie și mai multă apă. Valoarea totală a acestor elemente poate fi socotită la aproximativ un dolar. Prea puțin, nu e așa? Dar fiecare știm că trupul are o altă valoare. Psalmistul, cugetând la adevărata a trupului, spunea Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta."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 nu era ascuns înaintea lui Dumnezeu, dar ce minunată este formarea lui! Ai putea vorbi mult despre fiecare din aceste elemente chimice și despre proporțiile lor care variază de la individ la individ, fără a pătrunde însă secretul formării lui. Dincolo de realitatea fizică, se ascunde o esență tainică cunoscută numai de autorul care este Dumnezeu. Așa este asemănarea de care se folosește Sfântul Apostol Pavel când zice Tot așa este și Hristos, adică trupul lui. Trupul nostru are foarte mică valoare materială dacă luăm în considerație substanța din care este făcut. Totuși, el este cel mai minunat din toate organismele. Acest gând este în același timp umilitor și înălțător. Ce valoare avem noi? Nimica toată. Totuși, pe acest nimic Hristos l-a făcut în mod tainic participant al vieții sale și al trupului său mistic. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Christos. Chiar din punct de vedere fizic, un organ nu este mărginit de suprafața lui. El se întinde tot atât de departe cât și substanțele pe care le secretă. Fiecare glandă se prelungește prin secrețiile ei interne în corpul întreg. Întinderea spațială și temporală a fiecarei glande este egală cu aceea a organismului întreg. Trupul sănătos trăiește în tăcere. Nu-l auzim, nu-l simțim funcționând. Durerea e un semn de alarmă. Ea tulbură întreg organismul, orice boală răpește pacea și fericirea, așa și într-o adunare creștină, fiecare adunare creștină fiind în mic trupul lui Hristos. După cum în trupul fizic, atunci când se produce o rană, globulele albe care plutesc în plasma vaselor sunt aduse repede ca un material de reconstrucție și chiar dacă ai vrea să le oprești nu poți, tot așa și în trupul lui Hristos este o autoapărare, fără a se ține seamă de anumite sentimente sau concepții. Globulele albe nu se supără și nu se împotrivesc apărării organismului ori de câte ori este nevoie. Mădularele unui trup nu se supără unele pe altele și cu atât mai mult nu se dezbină între ele. Asta ar însemna mare suferință pentru tot trupul. Așa trebuie să fie și în trupul lui Hristos, pentru că numai așa, în unitate fericită, poate el să-și împlinească pe pământ chemarea. Sfântul Ioan Gurădeaul spune așa, Așa a găsit de bine Dumnezeu să-l lănțuiască pe și săi la oaltă, încât nimeni să nu-și poată satisface interesele sale decât mergând pe drumul intereselor colective. Încheiat citatul. Și Sfântul Vasile cel Mare, vorbind despre Biserica lui Hristos, spune ceva asemănător. Nimic nu este atât de propriu firii noastre, decât a comunica unii cu alții și a ne folosi unii de alții. Iar Sfântul Barnaba întărește acest adevăr spunând, Voi, urmașii lui Hristos, nu trăiți singuratici, închizându-vă în voi înșivă, ca și cum ați fi deja drepți? ci adunați-vă la un loc și cugetați la ceea ce este de folos obștesc. Cu acestea fiind zise, înțelege mai bine versetul, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Am ajuns acum la un verset foarte interesant, versetul 13 din 1 Corinteni 12,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 Cuvântul botez vine de la grecescul baptizo și înseamnă afundare. A fi creștin înseamnă a fi botezat, adică afundat în Hristos cu toată ființa și tot timpul și în totul. Lucrarea aceasta de afundare o face Duhul Sfânt și numai cei afundați de Duhul Sfânt în Hristos alcătuiesc trupul lui cel unu singur, numai ei formează biserica cea vie pentru că Duhul Sfânt nu afunde în Hristos decât pe cei care au fost născuți din nou prin credința în jertfa de pe crucea Golgotei sau așa cum deseori am amintit prin pocăință și botez. După ce Domnul Isus a înviat din morți și și-a luat locul său la dreapta Tatălui, a trimis pe Duhul Sfânt pe pământ ca să adune trupul său. Să ascultăm deci cu foarte multă atenție. Duhul Sfânt avea să adune un trup și nu mai multe trupuri. Astfel, credincioșii adunați în el sunt din toate treptele sociale, din toate neamurile și din toate grupările religioase toți aceia care nu țin la doctrinele lor, ci țin numai la învățătura curată a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa cum ne este lăsată pe paginile Scripturii și așa cum ne este limpezită, revelată și lămurită de către Duhul Său Cel Sfânt. Unitatea trupului lui Hristos este lucrată de către Duhul Sfânt și nici de cum de oameni, Ceea ce se vede astăzi în creștinism, adică partidele religioase, mai mici sau mai mari, mai vechi sau mai noi, nu sunt lucrarea Duhului Sfânt, ci a oamenilor. Trupul Domnului Hristos, așa cum s-a mai spus, este alcătuit din toți cei născuți din nou și care sunt răspândiți trupește prin toate partidele existente, ca făpturi noi, Credincioșii sunt mădulare ale unui singur trup, căci Duhul nu locuiește în mai multe trupuri, ci numai într-unul singur, în trupul duhovnicesc, necunoscut de lume, dar cunoscut de Dumnezeu. La 2 Timotei 2,19 citim, Domnul cunoaște pe ei săi. Nimeni, deci, să nu aibă pretenția să cunoască biserica în totalitatea ei pe pământ, dar credincioșii care o alcătuiesc se cunosc între ei în parte și lumea de asemenea îi cunoaște după dragostea pe care o au față de unii față de alții, așa cum vedem la Ioan 13 cu versetul 30 și 5. ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C085 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este dorința noastră fierbinte ca Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu să lucreze în inimile tuturora, să lucreze în inimile noastre care vă prezentăm aceste gânduri, să lucreze în inimile dumneavoastră ale acelora care le ascultați și să lucreze în inima tuturora celora care vin în contact cu cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, să producă pocăință în inima tuturora celora care încă nu s-au întors la Dumnezeu prin pocăință și botez, iar în inimile a care Dumnezeu a lucrat deja pocăința și sunt copii ai Lui, să lucreze un devotament mai mare față de El, să ne ajute pe toți să umblăm deni de numele acesta de copil al Lui Dumnezeu. Dorim ca Marea Binecuvântare a Lui Dumnezeu, păstrată nouă tuturor a care ne deschidem să o primim, să fie partea fiecărui ascultător al acestui program de radio, acum și pentru toți vecii vecilor. Amin. Domnului va anunța județa ta Și dimineața ce frumoasă s-a venit Iar ceresc un la acel limansoraduna Când să citești numele acolo-i fi Când se vor ce numele Când se Cum întoitorii lor s-ar putea Când am vrea și noi să strângem, să încercăm Când să citesc numele, acolo fi. Când să văd,